Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Allahumma salli wasallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Tukiwa tukiendelea na mfululizo wa darasa zetu za tafsiri ya Qur'an karimu kwa ufupi lehi tuko katika sura ya 52 sura at-Tur 49 Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala anasema katika sura hii Bismillahir Rahmanir Rahim wa tur wa kitabin na, na apa na mlima wa tur apa na kitabu chenye kuandikwa kwa mistari fi raqtin manshur ya kurasa zenye kukunjuka wal baitil Na apa na nyumba inayomalishwa kwa ibada nyumba iliyo mbinguni Uwen wa saba inayoimarishwa na malaika wa Mwenyezi kwa ibada kila siku kama ilivyopokelewa. Wasq fil na wa apa na dari iliyonyunyuliwa mbingu ambayo ni kama dari ya dunia. Ardhi ni kama flow na mbingu ni kama siling Wal bahri al na apa na bahari yenye kuliokuwa shomoto Yaani bahari zote za dunia siku ya kiyama wa moto zitaongozwa zikauke zote iwe hakuna tena bahari jibu la hivi inna adhab rabbika lawaqi hakika adhabu ya mola wako itatokea Malahu lahu min dafi hakuna wakoweza kuizuia Ya umatamuru samaa maura siku itakayo vurugika mbingu mvurugiko kaka peperoka kama, kama, kama vumbi na upepo watasirul seira saira na atakatembea majabali katika anga mtembeo wa mawingu fawailul yawma idhil lilmukathibeen adhabukali itakaw kumba siku hiyo ni adhabu itakaw kumba wenye kukadhibisha ukweli wa Mwenyezi alladhina hum fi khaudhi yalabun, ambao katika pumbao la dunia wanacheza wana, wana Ya yaumaydauna ila nar jahannam madaa, siku watakaosukuma kwenye moto wa jahannam msukumo kwa nguvu hadhi naru lati kuntum biha tukadabun wakishawaambiwe kwamba hii ndio ule ule moto ambao mlikuwa nyinyi mkiu kadhibisha afasajruna ada am ye pane ni ni au mlikuwa nyinyi hamna macho tayari kuona islahuha fasbiru ingieni mvumilie maumivu au la tasbiru au msivumilie sawaa alaikum ni sawa kwenu mkivumilia na msipovumilia inma tujza na ma kuntum tamadun mtakacholipa si kingine isipokuwa ni kile kile mlichokuwa mkikichuma Innal muttaqina fi jannatin wa Hakika wa Mungu watakuwa katika bustani na neema. Fakihina bima ataahum rabuhum Watakuwa kijoi Wakistarehe kwa neema liswaapo mna wao. Wa waka hum rabbuhum adhab Na atawakinga mlezi wao mwanadamu aweepus na ya jahanna. Waambiwe kuluu wa shirabu hani'a. Kuleni mkinyo kwa furaha kuntu kuntum tamaron kufuatana na yale mazuri mlio mkiafanya. mutagina ala sururi masfuha watakuwa kikaa kwa kutegemea juu ya makochi yaliyopangwa wazaujinahum bihurinaini na tutawawezesha laini. wasichana walio takatifu wategemea juu ya makochi yaliyopangwa na wa tawazishwa maholaini walladhina amanu watawtabaatum Na wale walimu'min min na wakafuatwa na wakizazi chao bi imani kwa imani hicho kizazi hicho Alhakna bihim dhuriyatuhum tutawakutanisha nao wazazi wao tutawakutanisha kizazi hicho na wazazi wao Mahala pamoja peponi wote wama alatnahum min amalihim min na hatutawapunguzia katika mali zao chochote. Kulu mri imbi ma barahini kila mja atathibitishiwa chumoni lake. chumoni yake ndio chumwa atathibitishwa Waamdadi wa amdadnaaum na tutawaongezea neema na starehe kwa matunda walahmi mimma yashtahun na nyama nzuri nzuri za kuchoma na za kukanga au nazo fiha kasa watakuwa kipokerezana ndani yake gilasi ka la laghum fiha gilasi ambazo la laghum fiha ka asal la laghum fiha gilasi ambazo zin ndani yake upuuzi wala taathimu wala dhanbi yatoufu na watakuwa kuzunguka juu yao dhilmana vijana lahum wana wao watoto wao ka annahum lu'ul maknun wanawapendeza kama maponjea lulu leo ifadhiwa waqbal ba'dhum ala ba'dhi yatasalun fatalakiana ba'dhi yao kwa ba'dhi kuulizana Kalu waseme. hebu jamani kaeni tulikumbushane inna kunna kablu fi halina mushfiqin hakika sisi tulikuwa kabla ya kufika makazi haya tukiwa pamoja na wazazi wetu tulikuwa na uoga mkubwa tukiogopa kweli kweli Tamena Allahu alayna lakini amenema mwezingu juu yetu kwa neema hii tulio nayo. Wawakana adhabu na na ya Na name tukinga na adhabu ya kungua kwa moto adhabu ya moto wa upepo. adhabu ya moto wa umeme adhabu ya moto wanafundasambamba wa upepo inna kunna min qablina du kwa nini sisi tulikuwa hapo kabla ya kuja hapa tukimuabudu mwezingu na kumuomba. Inna hu huwa inahuwa albarurrahim kwani yeye mwenye zengo hu albarur rahim de maima de mtakatifu de mtadamama mwa ni ihsan fa dhakkir anamwambia mtume wake waonye jamaa zako uone wa umati wako fama anta bi ni'mati rabbika bikahi huku wewe kwa neema za mula wako hukuwa mwanga wala majununi, wala mudazim am na sha'ir bali wao wanasema kwamba wa Muhammad ni mchawe malenga mwimbaji natarabasu bi tunangojea raiban manuni afikiwe na mabadiliko ya mambo tu qulu wambie tarabasu endeleeni kungojea fa inni ma'akum min al na mimi niko pamoja nanyi nangojea ngojea amta amuruhum ahlamuhum bi hadha hivi wanaambishwa na mawazo yao manu haya amhum qaumun taahun au hawa ni watu wapotofu tu amyakuluna takabala bali wanasema muhamad ameaabuni haya madhina ya qur'ani kayabuni mwenyewe lakini mwenyezo anasema bal la yu'minun ni kwamba hawaamini tu basi hawezi muhamad kubuni madhina haya faliaatu bihadithin mithlihi kama ni jambo la rahisi kubuni na wao nawalete hadithi kama hii qur'ani ikiwa kubuni ni jambo la rahisi nao wanawaleta hadithi kaiwe sawa na, wao na yuwe, Qur'an in kaanu sadiqin ikiwa ni kweli am khuluqu min ghairi shay yewawa waa muomba bila haja yote am huwal khaliq aw ma yumba wenyewe am khalaq as-samawati wal ard mbingu na ardhi wana uwezo wa kuumba mbingu na ardhiwa wa. lahu bala qunun bal ni watu ambao hawana yakini tu hawana loloto la nalo katika hayo Am indahum khazainu ان Bali wao wana hazina za mlezi wako munyezimu mumbaj am mu musaitirun au wao ndio wasalitishaji ndio wenye nguvu am lahum Ama am wao wana ngazi yastamiona fi wanaopanda wakanda mbinguni wakasikiliza mbinguni maele mapano mbinguni fali yaatimustamihum bisultani mubin basi naalete huyo andaye anayekwenda kusikiliza msikilizaji wao na alete hoja zinzoaze amlahul banatu wala kumul banun bali nyinyi mna Mwenyezi Mungu kizazi cha kike na jiputia nyinyi kizazi cha kidume amtasuluhum ajran au Muhammad wewe unaomba ujira hawa fa ummin magramin musqalun nuko maana hiyo hao kawa magharama wanaona uzito wa kulipa magharama ya kila siku ambao nawatoza ama indaumun fahumu ya yaktubun au wanazo habari za siri ambazo wao wanaziandika si kweli yote hayo siyo hawana hoja hawana uzito wa gharama wanazodaiwa hawana habari ya waosiri ya umbali ambayo inaweza kuwafikia wao am na kaidan bali wanachokitaka ni kufanya vituko tu njama za upotofu na ukaidi na ubishani. lakini faladhina kafaruhumul makidun hawa makafiri wao wenyewe ndio watakao na vituko vyao amlaum ilahun ghairullah subhanahu amesha bali wao wanafikiria kwamba kuwa kuna muungu wanaye muungu mwingine ya siku allah ametakata mwenye Mungu utakatifuni wake amepukana mwanyzingu anamshirika na mwana na mke ametakata wa in yala kuswa makafiri wanapoona wingu katika anga sakita linakuja tatalenkuja yakulu Husema sahabu markumu, hili wingu hili limejaa maji hili. fadharhum hatta ya yulaku yawmahum alladhi feehi yusafaqun huna habari kwamba ni kiama hicho waachie waachie mpako wakutana na hiyo siku yao ambayo wao watakomangishwa na watakomeshwa yauma la yughni anhum kaiduhum shaya siku ambao haitusaidia kuwasaidia chochote mipango yao njama zao haitusaidia shaya chochote wala hum yunsaruna wala hawatanusuriwa wa inal ladhina zalamu adhaban do dhalika. Mwenyezi anasema makafiri waliohudhulumu nafsi zao watakuwa na adhabu mmenyingine zaidi ya hiyo. Walakin aktharuhum la yaalamu. Lakini wengi wao hawajui. Wasbiru li hukmi rabbika. Hum uamuzi wa muumba wa wako, mlezi wako. Fa innaka bi ayyunina. Wewe huko chini ulinzi wetu. Mwenyezi Mungu anampa 80 mtume wake kumwambia yuko chini ulinzi wake mwenyezi kwaebo hakuna atakalomfik kutoka na maadui wa kaidi makafiri wa yahudi na aina yote wa obu habi mfiki muujiza tume wasabih bihamdi rabbik Shikamana na kumtakasha kwa sifa zake mola wako mlezi wako hina taku wakati unapoamka kutoka na, na usingizi wote. Ukesha kupumzika usingizi nyanyuka, basi nyanyuka na tasbihi. subhana alladhi khusara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina Subhana subhanalladhi asbahana bi niamatihi subhanalladhi bi tatimu tatimmu salihatu umtakashe kwa dhikiri za aina hiyo na nyinginezo katika dhikiri ambazo tunakelewa kutoka kwa mtumishi salama anazotakiwa mtu akiamka azilete wa min al-lailinna za usiku mtakashe mwenyezingu wako wa idbarannujum mtakashe wa idbarannujum na wakati wa kukimbia na kuzama nyota yani alfajiri ikitoka nyota zinatoeka basi wakati huo wewe usisahau kumdhikiri na kumtakasha mwenyezi wako allahumma janna lakmina alzaakirina ولنا ما أنت شاكر و منا عذابك منصورين وعلى طاعتك المداومين والمتلازمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم